Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ 30. І от в ту ніч пар Омсфорд спустився в яму за мечем Шаннари. На місто Тірсіс опустилась темрява, непроникна і чорна. Дощ і туман перетворились на густий смог, Дахи і стіни будівель, вози і прилавки ринків, навіть каміння вулиць зникли в ньому, ніби розтанули. Ні місяця, ні зірок. Вогні міста мерехтіли, як свічки, що могли згаснути будь-якої миті. Демсон повела братів з садового сараю в Імлу. Вони знову кутались у плащі капюшони. Туман душив, вологий і важкий тонкою плівкою липнув до одягу і шкіри. День скінчився рано, його поглинула ніч, коли з луків під піднявся туман, і наріс, як припливна хвиля, доки не перекотився через стіни Тірсіса і не поховав його. Холод попередньої ночі змінився на найменш не неприємне тепло, що пахло цвіллю і гниллю. Увесь день жителі міста тихо перешіптувались. Стривожені дивною погодою. Коли згасли останні тонкі сірі промені дня, вони забарикудувались у своїх домівках, ніби перебували в облозі. Демсон з Омсфордами опинились практично одні на тихих, загорнутих у морок вулицях. Повз них зрідка проходили інші люди. Їхня присутність була миттєвою. Це ніби привиди виринули з потойбіччя для того, щоб знову зникнути. Чувся якийсь звук, який не мав ні джерела, ні напрямку. Кроки, тихе тупотіння чобіт, виникали з нізвідки в тиші й так само зникали. Щось було навколо них, невизначені форми й обриси, що пливли, а не йшли, з'являлись і зникали. Це була ніч для речей, яких не існувало. Пар щосили намагався не турбуватись, але це виходило лише частково. У ньому жили привиди його власного творіння, і вони, здавалося, знаходили ідентичність у тінях, що грали в тумані. Він ніби наяву бачив свою обіцянку оберігати кола й Демсон, коли вони спустяться у яму. А ще... Віру в те, що магія пісні бажання дасть достатньо сили, щоб виконати цю обіцянку. Що він якось зможе використовувати свої здібності так, як колись використовувались ельфійські камені. Не як творець образів і обманів, а як зброя сили й могутності. Його віра гналась за обіцянкою безпеки. Навпроти... Повзучи вздовж ледь видимої стіни вітрини магазину, перегибаючись через кам'яні блоки, ніби загрузнувши, висіла провина, яку він відчував, бо не слухав нікого, крім себе, намагаючись виправдати і обіцянку, і віру у свої сили. Це провина, яка загрожувала повстати й придушити хлопця. А над усім цим гігантський хижий птах, над обіцянкою, вірою, провиною, сліпий і безрозсутний, і вилитий з каменю, висіла рішучість виконати наказ тіні Аланона та повернути з ями та забрати у тіний зниклий меч Шаннари. Усе це являлось секундними видіннями, і хлопець себе заспокоював роздумами про те, що артефакт чекає на нього. Але приводів занепокоєння не можна було вигнати. Вони кружляли навколо роєм сумнівів. Вони глузували з його гордості, з дурної впевненості, дражнили яскравими образами долі, яка чекала на них усіх, якщо пар помиляється. Він відгородився від приводів так само, як це робив увесь час, але все ж не міг ігнорувати їхню присутність не міг удавати, що немає сумнівів. Пар сховався глибоко всередину себе, поки троє супутників повільно та сліпо пробирались порожніми вулицями міста, туманом і вогкістю. Він ризикував усім, сподіваючись, що усе вірно розуміє. Але що, як він помиляється? Хто, крім Колла й Демсон, постраждає від цієї помилки? Він деякий час думав про тих, з ким розлучився під час подорожі, про тих, хто зник у подіях, які привели до цієї ночі. Батьки в'язні федерації, під домашнім арештом у будинку в Шейді Вейл. Добрі, лагідні люди, які ніколи нікому не завдавали болю і нічого не знали про його справи. Що цікаво станеться з ними, якщо пар зазнає невдачі? А Морган Лія, Дворф, Стеф і загадкова Тіл. Юнак припустив, що навіть зараз вони виношують плани проти Федерації, сховавшись на виступі, глибоко в захисних межах Пармського ключа. Чи завдасть їм шкоди його невдача? А якщо до інших, то прийшов до Гадезгорну? Вокербо, який повернувся до Хердстоуна, Рен, що пішла на захід, Коглин, що зник, і Аланон, що трапиться з тінню Друїда? яка, можливо, ніколи й не існувала. Але він не помиляється. Чомусь пар був упевнений. Демсон сповільнила крок. Вони дійшли до вузьких кам'яних сходинок, що вели вниз до каналізації. Подивилась на пара і кола. Її зелені очі були твердими. Потім, поманивши хлопців за собою, вона почала спуск. Брати йшли слідом. Привиди пара не покидали його, щільно оточивши юнака. Їхнє дихання здавалось таким же реальним, як і його власне. Демсон вела, кол замикав. Усі мовчали. Пар не був упевнений, що зміг би говорити, якщо б спробував. Його рот і горло, здавалось, набились ватою. А ще він боявся. Знову Демсон дістала смолоскипи, щоб освітити шлях. Яскравий спалах у темряві – і от вони безшумно йдуть уперед. Пар по черзі подивився на Демсони і Кола. Їхні обличчя були блідими й напруженими. Вони зустрічались з його поглядом і відвертались. Знадобилось менше години, щоб дістатись до крота. Він чекав на них, коли уся компанія вилізла з сухого колодязя, згорнувшись у тіні, кошлатим клубком волосся, з якого визирали два блискучі ока. «Кріт!» – тихо покликала Демсон. Той сидів у розколенні скелястої стіни камери, майже невидимий у темряві. Якби не смолоскип, його б взагалі неможливо було помітити. Чоловік подивився на них мовчки. Ніби з підозрою, чи справді це вони? Нарешті він посунувся на фут два вперед і зупинився. «Добрий вечір, Люба Демсон!» – прошепотів він. Коротко глянув на братів, але нічого їм не сказав. Доброго вечора, Кріт. Чому ти ховався? Той кліпнув. Я думав. Дівчина насупила брови, встромила смолоскип у щілину в стіні, де світло не заважало б дивному другу, а потім присіла перед ним. Брати залишились стояти. Що ти знайшов, Кріт? Тихо запитала Демсон. Той заворушився. На чоловіку були якісь шкіряні штани й туніка, але вони майже повністю були вкриті хутром. Ноги у нього також були волохаті, він не носив взуття. Є шлях до палацу королів Тірсіса, а звідти до ями, сказав чоловік і ще нижче зігнувся. І ще там тіні дівчина кивнула. Ми зможемо їх обійти. Кріт потер носа рукою. Потім дуже довго подивився на дівчину з очікуванням, ніби, відкриваючи щось у її обличчі, що до цього якось вислизало від його уваги. «Можливо, треба спробувати», – нарешті сказав він. Демсон коротко посміхнулася і кивнула. Кріт підвівся. Чоловік був крихітний, клубок волосся з руками й ногами, які виглядали так, ніби їх приліпили потім як щось другорядне. Хто він? подумав пар. Двор, гном, хто? Сюди, сказав Кріт і поманив друзів за собою в прохід. Візьміть смолоскип, якщо хочете, він нам може знадобитись. Чоловік багатозначно глянув на братів. Але розмовляти не можна. І ось почалось. Він повів їх у надра міста, у найглибші каналізації, катакомби, що пронизували підвали й підземні рівні, проходи, якими ніхто не користувався сотні років. На кам'яних підлогах лежав товстий шар пилу, на якому не було жодних ознак того, що його колись турбували. Коридори проникали в скелі, підіймаючись і опускаючись через кімнати й камери, які колись використовувались в якості схованки для захисників міста, для зберігання продуктів і зброї, а іноді й для того, щоб ховати населення Тірсіса – жінок, дітей, старих. Час від часу траплялись двері, усі проіржавілі і з петлями, що відпадали. Засови зламані й розбиті, дерев'яні балки згнили. Час від часу в темряві ворушились щури – які тікали при наближенні людей і світла. Час йшов. Пар втратив усіляке уявлення про те, як довго вони йдуть підземними каналами. Кріт час від часу давав їм відпочити, хоча сам, здавалось, не втомився. Брати і дівчина узяли з собою води і трохи їжі, щоб підтримувати сили. Але у Крота нічого не було. Він навіть, здавалось, не взяв зброї. Кожного разу при зупинці троє пили воду, їли, а четвертий спостерігав як кіт. Усі ніби були мовчазними учасниками якогось дивного ритуалу. Вони йшли, допоки в пара не почали боліти ноги. Десятки коридорів залишились позаду, і брати не мали уявлення, де вони і в якому напрямку йдуть. Смолоскип, з яким вони почали подорож, згорів. Його двічі міняли. Одяг і чоботи вкрились пилом, а обличчя – смугами павутини. У пара так пересохло в горлі, що він ледь міг ковтати. Нарешті кріт зупинився. Вони знаходились в сухому колодязі, через який проходило кілька тунелів. Біля дальньої стіни в скелю була вбита важка залізна драбина. Вона вела в темряву і зникала. Чоловік повернувся, вказав вгору, та приклав кошлати палець до рота. Не потрібно було пояснювати, що це означає. Вони мовчки піднялись драбиною. Одна нога за іншою. Слухали, як перекладини скриплять і стогнуть під їхньою вагою. Світло смолоскипа відкидало їхні тіні на стіни колодязя. Дивні, ледь впізнавані форми. Коридори під ними зникли в темряві. На вершині знайшовся люк. Кріт сперся на драбину і відчинив його. Той піднявся на дюйм-два. Кріт визирнув. Задоволений, він повністю відкрив прохід. Кріт виліз, Демсон і брати за ним. Вони стали у величезному порожньому підвалі, кам'яній в'язниці з величезними бочками, обв'язаними залізними смугами, розкиданими кайданами і ланцюгами, дверями камер, зробленими з залізних град, і незліченними коридорами, що зникали при кожному повороті. Одинокі широкі сходи в дальньому кінці підвалу підіймались в тінь. Тиша ніби в'їлась в камінь. Темрява нависала над усім. Кріт підійшов ближче до Демсон і щось прошепотів, та кивнула. Вона повернулась до братів, вказала туди, де сходи вели в темряву, і прошепотіла. «Тіні!» Кріт повів їх через підвал до крихітних дверей, вбудованих у стіну праворуч. Безшумно відчинив їх, провів у наступний зал, а потім причинив двері за ними. Уся група опинилась в короткому коридорі, який закінчувався іншими дверима. Чоловік провів усіх через них. І наступна кімната була порожньою. Нічого, крім кількох шматків дерева, які могли бути залишками ящиків, кілька розкиданих шматків металу і щур, який поспішно шмигнув у щелину в кам'яних блоках стіни. Кріт потягнув Демсон за рукав, і вона нахилилась, щоб послухати. А потім повернулась обличчям до братів. Ми пройшли під містом крізь скелі в західній частині Народного парку і потрапили до палацу. Ми на його нижніх поверхах там, де колись були в'язниці. Саме тут армії володаря чорнокнижників намагались прорватися за часів Балінора Бакханни, останнього короля Тірсіса. Кріт тихо сказав ще щось. Демсон нахмурилась. Він каже, що в камерах над нами можуть бути тіні. Не тіні з ями, а інші. Він каже, що відчуває їх, навіть якщо не бачить. «І що це означає?» Одразу перепитав пар. «Це означає, що далі небезпечно йти». Обличчя Демсон відвернулось від світла смолоскипа. Вона обдивилась стелю кімнати. «Це означає, що якщо кріт підійде досить близько, щоб їх побачити, вони безсумнівно побачать і його». Пар із тривогою простежив за поглядом дівчини. «Вони говорили пошепки». «Але чи безпечно робити навіть це? Вони нас чують?» – запитав він ще тихіше. Дівчина похитала головою. «Тут, вочевидь, ні, але після цієї кімнати ми не зможемо розмовляти». Вона подивилась на кола. Той нерухомо стояв у темряві. «Ти в порядку?» Молодший Омсфорд кивнув усе ще блідий, і дівчина знову подивилась на пара. Ми ще далеко від ями. Треба використати катакомби під палацом, щоб дістатись до люка в скелі, який нас випустить туди. Кріт знає дорогу і піде з нами, але треба бути дуже обережними. Вчора, коли він досліджував тунелі, там не було тіней, але могло щось змінитись. Пар глянув на крота той сидів навпочіпки біля однієї зі стін, ледь помітний на краю світла смолоскипа. Його очі блищали, а одна рука рівномірно гладила хутро на інший. Старший Омсфорд відчув тривожний укол. Він переступив з ноги на ногу і став між Демсон та Кротом. А потім сказав так, щоб почула лише дівчина. «Ти впевнена, що ми можемо йому довіряти?» Очі дівчини, здавалось, подивились кудись дуже і дуже далеко. Настільки впевнена, наскільки можу бути. До того ж, чи є у нас вибір? Пар повільно похитав головою. Посмішка дівчини була слабкою і іронічною. Тоді, мабуть, немає сенсу про це і хвилюватись, вірно? Звичайно, вірно. Його підозри намали мали під собою ґрунту. І до того ж, пар Омсфорд вирішив, що не поверне назад. Він хотів перевірити магію пісні «Бажання». Шкодував, що не подумав про це раніше, просто щоб побачити, чи здатна вона робити те, що він про неї думає. Це б додало впевненості. Проте хлопець розумів, що немає способу перевірити магію. Вона не зробить те, що від неї треба. Тобто він лише створить образи, але не зможе викликати справжню силу пісні бажання, доки не зустріне щось, проти чого можна її кинути. І, можливо, навіть тоді нічого не вийде. Але магія була всередині, переконував він себе знову. І відчайдушно боровся проти шепоту привидів, які казали, що він не вдаха. «Нам це більше не знадобиться», – сказала Демсон, жестом вказуючи на смолоскип. Вона передала його пару, потім понишпорила в кишенях і дістала пару дивних білих каменів зі срібними прожилками. Один вона залишила собі, інший передала хлопцю. «Загаси, Смолоскип! Потім міцно стисни камінь руками, щоб зігріти його, а коли відчуєш тепло, розкрий їх». Пар задушив полум'я Смолоскипа. У кімнаті стало абсолютно темно. Він поклав дивний камінь між долонями і потримав його там. Через кілька секунд він відчув, як той стає теплим. А коли відняв одну руку, камінь почав випромінювати слабке срібне світло. Коли очі пара звикли, він побачив, що цього світла достатньо, щоб розглядіти обличчя його супутників і простір навколо на кілька футів. Якщо світло почне тьмінити, знову зігрій камінь. Вона закрила його руку своєю. Міцно стиснула камінь, та потримала так, потім прибрала руку. Світло засяяло ще яскравіше. Пар мимоволі посміхнувся, здивування в його очах було неприхованим. «Гарний фокус, Демсон!» прошепотів він. «Просто трохи моєї власної магії!» тихо сказала вона і подивилась на пара. «Вулична магія від вуличної дівчинки!» Не така чудова, як справжня, але надійна. Без диму, без запаху, легко сховати. Це краще за світло смолоскипа, якщо, звісно, ми хочемо залишатись непоміченими. Хочемо, кивнув пар. Через кілька хвилин Кріт вивів їх із кімнати, прокладаючи шлях у темряві без жодного світла. Очевидно, не потребуючи його, Демсон пішла за ним, несучи один камінь. Пар рушив за нею з іншим, а кол знову замикав колонну. Вони вийшли в прохід, що звивався, і проходив повз інші двері та кімнати. Вони рухались безшумно. Чоботи тихо шкреблись по каменю, їхнє дихання було неглибоким шипінням. Усі мовчали. Пар знову задумався про крота. Чи можна йому довіряти? Чи цей маленький чоловічок той, за кого себе видає? Або хтось інший? Тіні могли з'являтись в образі будь-кого. А що як кріт був тінню? Знову стільки питань і жодної відповіді. Не було нікого, кому він міг би довіряти. Похмуро подумав пар. Нікого, крім Колла і Демсон. Але чи він справді їм довіряє? Юнак відкинув раптову хмару сумнівів, що загрожувало його поглинути. Не можна дозволяти собі ставити такі питання зараз, занадто пізно щось міняти. Він ризикував усім, покладаючись на Демсон, тож треба вірити, що його судження правильне. Він знову думав про тіний, про таємницю того, хто і що вони таке, і як вони можуть бути такими різними? І раптом задумався, чи немає тіней у таборі знедолених? Зрадник, якого шукав падішар, міг бути тінню, тим, хто лише виглядає як людина, хто лише здається одним з них. І як про це дізнатись? Чи магія єдиний вихід? Можливо, для цього й потрібен мерчанари, виявляти справжню особистість ворога. Але ж не міг Аланон відправити його на пошуки артефакта, який призначений для нескінченної виснажливої роботи. Знадобиться вічність, щоб перевірити кожного. Раптово в голові виник шепіт Аланона. Лише за допомогою меча можна відкрити правду. І лише за допомогою правди можна перемогти тіний. Правда! Мед Шанари – це артефакт, який її відкриває, руйнує брехню і виставляє на показ те, що є реальним, проти удавання того, що лише здається таким. Саме так, що Омсфорд використав його і переміг володаря чорнокнижників. Мабуть, якось так треба використати його й цього разу. Вони вийшли довгими гвинтовими сходами на майданчик. Двері в стіні перед ними стояли зачинені й замкнені. Стіна позаду і стеля зникли в тіні. Вони скупчились на майданчику. Кріт возився із засувами, спочатку з одним, потім з іншим, з третім. Один за одним металево скрегочучи вони відсовувались. Чоловік повільно повернув ручку. Пар почув звук власного дихання, пульсу і серцебиття. Усе це працювало у відповідь на страх, що його пронизував. Хлопець відчував, як тіні спостерігають, ховаючись у темряві. Він відчував їхню присутність. Це було іраціонально, але все ж таки. Нарешті Кріт відчинив двері. Уся група швидко прослизнула в них. Вони опинились в крихітній кімнаті без вікон. Із сходами в самому центрі що спіраллю спускались в повну темряву, і двери малі воруч, що виходили в порожній коридор. Крізь щелини в стінах пробивалось слабке тонке світло. В дальньому кінці, приблизно за сто футів, інші зачинені двері. Кріт жестом вказав їм йти в коридор та причинив перші двері за собою. Пар підійшов до однієї зі щелин і зазернув. Вони знаходились десь у палаці, знову над землею. Перед ним височили скелі, схили яких були заплутані соснами. Над деревами висіли хмари, пласкі, тверді й похмурі. Юнак відсахнувся. Темрява почала поступатись місцем денному світлу. Майже ранок вони йшли усю ніч. – Люба Демсон! Тихо проговорив Кріт, коли пар їх наздогнав. «Попереду є місток, який перетинає палацовий двір. Використання його заощадить нам чимало часу. Якщо ти і твої друзі будете спостерігати, я переконаюсь, що тіни ніде немає». Дівчина кивнула. «Де нам потрібно стояти?» Кріт вказав на обидва кінці коридору. Було домовлено, що кол залишається на місці, а пар з Темсону йдуть з гротом до дальнього кінця. І там, після заспокійливого кивка, чоловік прослизнув повз них крізь двері і зник. Старший Омсфорд і дівчина сиділи один навпроти одного, близько до дверей. Пар озирався, дивився на слабо освітлений коридор, хотів переконатись, що бачить кола. Він недбало махнув рукою, той махнув у відповідь. Вони мовчки сиділи й чекали. Йшли хвилини. Кріт не повертався. Пар занепокоївся та підсунувся ближче до дівчини. Гадаєш, з ним усе гаразд. Вона кивнула, мовчки. Юнак знову відкинувся назад, глибоко вдихнув і повільно видихнув Я ненавиджу чекати. Демсон не відповіла, сперлась на стіну і заплющила очі. Так вона й сиділа. Пар подумав, що дівчина дрімає. Знову подивився на колла і повернув погляд до Демсон. Вона вже розплющила очі і дивилась на нього. «Ти б хотів, щоб я розповіла тобі щось про себе, чого ніхто інший не знає?» Тихо спитала вона. Він мовчки дивився на її обличчя. На тонкі рівні риси, напружені, на смарагдові очі й бліду шкіру. Вона така гарна й загадкова. Хотілося знати про цю дівчину усе. Так, відповів Пар. Вона підсунулась так, що їх плечі торкнулись, коротко глянула на хлопця та відвела погляд. Коли розповідаєш комусь секрет про себе, ніби віддаєш частинку душі. Це подарунок, який коштує дуже і дуже дорого. Я не багатьом розповідаю про себе. Думаю, це тому, що я завжди була одна, тож не хочеться віддавати те небагато, що маю. Вона опустила погляд. Її волосся посипалось уперед, прикривши обличчя дівчини так, що його неможливо було роздивитись. Але я хочу тобі щось розказати. Бо відчуваю близькість до тебе. Відчувала її з самого початку, з першого дня в парку. Можливо, нас об'єднує магія? Хоч яка? Можливо, саме вона змушує мене відчувати, що ми схожі. Так, вони відрізняються, але це не має значення. Важливо те, як ми її використовуємо, те, як ми живемо, те, ким ми є. Магія дарує нам особистість. Дівчина замовкла. Юнак подумав, що вона може чекати відповіді, тому й кивнув. Дівчина зітхнула. «Ну, ти мені подобаєшся, Ельфійчик. Ти впертий, рішучий, і іноді не помічаєш нічого і нікого навколо. Бачиш лише себе. Але я така ж. Можливо, саме тому ми не стаємо точно такими, як усі. Можливо, саме так ми виживаємо». Вона замовкла і... Підсунулась ще ближче. «Я думаю, що якщо я помру, то треба залишити тобі щось від себе, щось таке, що було б тільки у тебе, щось особливе». Пар почав протестувати, але дівчина швидко приклала пальці до його рота. «Просто дай договорити. Я не кажу, що обов'язково помру, але це цілком можливо». Пар стиснув щелепи. Дівчина прибрала пальці. «Пам'ятаєш, коли я вперше розповіла тобі про себе, тієї ночі, коли ти втік від федеральної варти, після того, як схопили інших? Я намагалась переконати тебе, що не зрадниця. Ми розповіли одне одному дещо про себе. Ти розповів мені про магію, про те, як вона працює, пам'ятаєш?» Він кивнув. «А ти розповіла, що осиротіла у вісім років, і що в цьому винна федерація». Демсон підтягла коліно до грудей, як дитина. Я розповіла, що моя сім'я загинула у вогні. Підпал влаштували шукачі, після того, як виявили, що батько постачав зброю руху. Я сказала тобі, що вуличний фокусник прихистив мене забаром після цього. Так я й навчилась своєму ремеслу. Вона глибоко вдихнула і повільно похитала головою. Я розповіла не зовсім правду. Мій батько не загинув. Він втік зі мною. І саме він виховував мене, а не тітка і не вуличний фокусник. Я виросла на вулиці і навчилась ремеслу, але батько піклувався про мене. Він піклується про мене і досі. Мій батько падішар кріл. У пара розширились очі. «Він твій батько?» Вона впарилась у нього очима. «Про це ніхто не знає, крім тебе. Так, безпечніше. Якщо Федерація дізнається, хто я, то будуть використовувати мене. Пар, те, що тобі потрібно було знати тієї ночі, це те, що я нікого не зраджу після того, що вчинила Федерація. Ось правда. Ось чому мій батько Падішар Кріл так розлючений тим, що серед його людей може бути зрадник». Він не може забути, що сталося з моєю мамою, братом і сестрою. Можливість знову втратити когось близького через зраду, жахає його. Вона замовкла, уважно вивчаючи обличчя хлопця. Я обіцяла ніколи нікому не розповідати, ким я є насправді, але порушую цю обіцянку заради тебе. Я хочу, щоб ти знав. Це те, що я можу тобі дати, і це належатиме лише тобі. Потім вона посміхнулася, і якась частина напруги зникла. «Демсон!» – сказав пар і усміхнувся. краще б з тобою нічого не сталося. Якщо станеться, це буде моя провина. Я умовив тебе привезти мене сюди. Як я тоді дивитимусь в очі подішару?» Його голос став тихим. «Я ж не наважусь наблизитись до нього й на сто миль!» Дівчина розсміялась та пхнула його в плече, ніби вони діти, що граються, а потім міцно обійняла хлопця. Отже, друзі-зрадники і перемішані в цій справі з самого початку, і неможливо розрізнити, хто є хто. Тільки Кол, тільки Демсон. Він обійняв дівчину у відповідь. Через мить повернувся Кріт. Він підійшов так тихо. Що й ніхто не знав, що він знаходиться за дверима, доки ті не почали відчинятись. Пар відпустив Демсон та підскочив на ноги, вихопивши довгий ніж. Кріт зазирнув через шпарину, а потім поспішно сховався. Демсон схопила пара за руку. — Це Кріт! Усе гаразд! Кріт побачив, що зброю прибрано, і зайшов у коридор. Кол вже наближався до них і чоловік, знову спокійний, сказав, «Місток вільний, і таким залишиться, якщо будемо спішити. Але тепер треба бути дуже тихими». Вони вислизнули і опинились на балконі, що оточував величезну порожню ротонду. Вони швидко йшли, минаючи безліч зачинених засунутих дверей і затінених ніж. На півдорозі Кріт звернув у зал, вниз по ньому, до залізних дверей, що виходили на головний двір палацу. Місток пролягав між проваллям до масивної стіни. Двір колись був лабіринтом садів із вивистих стежок. Тепер лише зруйновані кам'яні плити й гола земля, а за стіною темна пляма ями. Кріт їх поманив. Вони стали на місток, відчуваючи, що той злегка коливається під їхньою вагою та почули скрип протесту. Вітер дув швидкими поривами, і звук, який він видавав, проносячись над голими кам'яними стінами, і через порожній двір був низьким сумним стогоном. Бур'яни тремтіли, сміття розліталось, кружляло від стіни до стіни. Жодних ознак життя, жодного руху в тінях і темряві, жодних тіней у полі зору. Вони швидко перетинали місток, ігноруючи скрип і стогін залізних розтяжок. Продовжували йти, тримаючись за поручні, і уважно дивились уперед, спостерігаючи, як наближається стіна палацу. Коли перехід було завершено, усі друзі поспішно ступили на зубчасту стіну. Кріт повів їх до сходів, що вели вниз у темряву. Зі світлом каменів, які дала Демсон, Група мочки спустилась. Вони були вже близько. Хвилювання пара змусило кров битись в жилах, гупати у вухах. Нервові закінчення напружились. Ще кілька хвилин. У нижній частині сходів був прохід, що закінчувався вивітреними обкованими залізом дерев'яними дверима. Кріт підійшов до них і обернувся. Пар одразу зрозумів, «Що там знаходиться?» «Дякую, Кріт!» – тихо сказав він. «Дякую!» – відлунням повторила Демсон. Той сором'язливо кліпнув і потім сказав. «Ви можете подивитись тут?» Він обережно відтягнув крихітну заслінку, що відкрила шпарину в дереві. Пара зробив крок уперед і зазирнув. «Дно ями!» Величезна затягнута туманом пустка з дерев і скель, низина завалена гниючими колодами і переплетеним чагарником, темрява, в якій рухали стіні, які зникали як привиди, уламки мосту Сендіка праворуч, вони зникали в сірій імлі. ще мить придивлявся. Жодних ознак меча шанари. Але раптово він побачив склеп. Прямо за стіною палацу. Його показала магія пісні бажання. Він там. Хлопець відчував присутність артефакта, ніби живу істоту. Він дозволив Демсон подивитись, потім колу. Коли молодший Омсфорд відступив, усі троє стали навпроти один одного. Пар скинув плащ. «Чекайте мене тут, слідкуйте за тінями». «Ага, сам слідкуй!» – прямо сказав Кол, скидаючи і свій плащ. «Я йду з тобою!» «Ну і я йду?» – кивнула Демсон. Але Кол миттєво перегородив їй шлях. «Ні, не йдеш. Крім пара може піти лише один з нас. Подивись навколо, Демсон, подивись, де ми. Ми в пасті, в коробці. З ями немає іншого виходу, крім цих дверей» а з палацу лише назад сходами і через місток. Кріт може за ним стежити, але не може одночасно стежити і за дверима. Треба комусь стояти на варті». Демсон почала зуперечувати, але кол обірвав її. «Не сперечайся, ти знаєш, що я маю рацію. Я слухав тебе, коли слід було, і цього разу ти послухай мене». «Немає значення, хто кого слухає». Я не хочу, щоб взагалі хтось із вас йшов. Різко вставив пар. У тебе немає вибору. Проігнорував бажання брата Кол. Але чому я не повинна йти? Сердито спитала Демсон. Тому що він мій брат. Голос молодшого кола пролунав ударом ботога. Але далі він почав говорити надиво м'яко. Це повинен бути я. Саме тому я сюди й прийшов. Саме тому я тут взагалі. Демсон завмерла, застигнувши. Щось у її погляді змінилось. Гаразд. Кивнула дівчина, стиснувши губи. А потім відвернулась. Кріт, стеж за містком. Маленький чоловічок по черзі подивився на друзів. У його очах змішались невпевненість і розгубленість. «Так, Люба Демсон!» Пробурмотів він і зник на сходах. Пар хотів щось іще сказати, але кол схопив його за плечі і прийти спиною до дверей. Їхні погляди зустрілись і зчепились. «Давай більше не витрачати час на суперечки, га? Давай просто покінчимо з цим, ти і я!» Пар спробував вирватися, але руки кола були залізними лещатами. Старший Омсфорд знесилено відкинувся назад. «Пар!» – сказав кол, відпускаючи брата. «Я сказав правду. Я повинен піти!» Вони мовчки стояли один навпроти одного. Пара задумався, через що вони пройшли, щоб дістатися з цієї точки. Про труднощі, які вони пережили. Він хотів сказати, що це все щось означає, що він любить кола і що йому зараз страшно за нього. Він хотів нагадати братові про його качинні лапи. Сказати, що ними він не зможе крадькома ходити. Він подумав, що зараз навіть ладен закричати. Але замість цього просто тихо промовив. «Я знаю». Потім він підійшов до важких дверей, розібрався з засувами та потягнув зазношену ручку. Двері відчинились, і на них ринула напівтемрявий туман, смердючі запахи і задушливий холод, знайоме шипіння і високий далекий крик птаха. Пар озирнувся на Демсон та кивнула, а через секунду він з колом зайшов у яму.